Трите основи. Веднъж учителя говореше така. Всички неща трябва да имат здрава основа. И тази основа не трябва да бъде нито материална, нито духовна. Тя трябва да бъде разумна, божествена. Много от методите, с които сега работят хората, са патологически. Тоест .е. методи за лекуване на болни хора. Ние искаме да научим хората как да живеят. На всички днешни системи, ето какво им липсва. Те носят своята вода в бутилки. Като изпразнят тези бутилки, те не знаят как да ги напълнят отново. Хората имат нужда от извор, който да не пресъхва. Светът е организиран. Всички души са членове на божествени организъм. Ние трябва само да спомагаме, да не се спъва Божественият прогрес. Този въпрос Христос го е разрешил така. Човек трябва да се откаже от всички лъжливи работи, които нямат за основа Божественото. Само така той може да бъде ученик. Отречели се човек от себе си, той е завършил своето земно развитие. Да кажем, че стотина глави добитък са организирани, вързани с юлар, с букаи. Ако искаме да ги напоим, трябва да ги изкараме с юлари. Но когато хората се обичат, когато работят един за друг, те не са вързани, те са свободни. Сега всички системи в света ще се изпитат или с вода, или с въздух, или с огън. Божественият огън има две качества. Той ще разтопи всичко. Но на всички хубави зародиши ще даде нов живот. Всичко ще поникне и ще започне да расте според своето естество. Сега нещата, които препоръчваме, не можем направо да ги предложим, но ще дадем да ги опитате и като опитате, ако намерите, че са добри, ще ги приемете и приложите. Това, което ви даваме, ако помогне на вашето сърце да се облагороди, на вашия ум да се повдигне, да се просвети, на вашата душа да се разшири и на вашия дух да се укрепи, Приемете го. Оставяме ви да опитате нещата. Три основни неща има. Любов, която не носи живот, не е божествена любов. Знание, което не носи светлина, не е божествено знание. Истина, която не носи свобода, не е истина. Това е по отношение на старото. Живот, който носи любовта в себе си, е живот. Знание, което носи светлина в себе си, е знание. Свобода, която носи истината в себе си, е свобода. Ще ви дам следния пример, за да се обяснят Противоречията, които днес съществуват. Когато 12-те израилски племена пътуваха през пустинята, Бог им даде скинията. Като се вдигаха от едно място, всяко носеше част от нея, а когато се спираха, всяко от тях даваше частта, която носеше и отново съграждаха скинията. Всеки човек носи по една част от скинията и като дойдат всички на едно място, ще я съградят. Трябва да има нещо, което да ги обедини. Казано е в писанието, ще бъдат едно стадо и един пастир. Болният пие горчиви церове, но щом се излекува, няма нужда от тях. Всички изпитания в света се дължат на едно анормално състояние. У вас има една черта. Вие се привързвате много към някого и после мъчно се отвързвате. За това искам да ви предпазя. Това е едно чувство. Човек така трябва да се привързва към истината. Защото само привързването към истината има смисъл. Иначе идват разочарования. Важното е да дойдете до извора, а не да носите знанието в шишенце. И като вземете вода от извора, не я продавайте, но даром я давайте. Ще ви дадем едно правило, което може да следвате. Сърце, чисто като кристал, ум, светъл като слънцето, душа, обширна като вселената, дух, мощен като Бога и едно с Бога. От божественото учение всички имат нужда. Във всички противоречия от живота има известна разумност. И най-малките върхове принасят някаква услуга на полето. По-напред хората вървяха инволюционно. Слизаха надолу, а сега вървят еволюционно. Качват се нагоре. Сега трябва да се започне работа отдолу, от физическия свят и да се върви нагоре. Може да се започне с някои елементарни работи, които са потребни. Например, да се играят упражненията на паневритмията, за да бъдат хората здрави. Паневритмията носи хармония и възпитание. С нея постепенно ще развиете мекота. Тези упражнения внасят мекота в човека. В миналото, при инволюционния път, хората са започвали с най-мъчното, с пътя на мъдростта. А сега при еволюцията трябва да започнем с любовта. В такъв случай, любовта е в началото а мъдростта е истината на края. Всички хора са част от Бога. Затова Бог не може да не обича себе си. Всички хора.